Vi taler meget om her herhjemme i Danmark, men i virkeligheden blejner det måske nok lidt i forhold til, hvordan mange amerikanere opfatter deres folkevalgte. For eksempel var tidligere udenrigsminister og demokraternes præsidentkandidat i 2016, Hillary Clinton, genstand for et enormt had, særligt da hun førte kampagne for at blive præsident. Og selvom han ikke gjorde meget for at lægge en dæmper på stemningen i amerikansk politik, mødte tidligere præsident Donald Trump også modstand på en måde, vi sjældent ser på denne side af landet. Anders, det er ikke mere end et par uger siden, du var i USA. Kan du ikke prøve at beskrive stemningen på den politiske scene derover? Hvad man kan sige? Det er jo altid tilspidset, når der er ved at være valg. Og det er der jo lige her om ganske få uger til, til midtvejsvalget den 8. november. Og det kan man selvfølgelig godt mærke, når man er i Washington, som jeg var her for et par uger siden. Så kan du godt mærke, at det hele det sidrer og syder. Men du kan også godt mærke, at tonen selvfølgelig er... Den er i form af en ro og brutal og barsk, men den får lige et nøk mere, når, når valgkampen den nærmer sig sin afsluttende fase. Men jeg vil så sige, nu, det er jo så, hvordan det er, når man sådan snakker med folk lige omkring det politiske system. hvis altså, man snakker med, med sådan den almindelige amerikaner, og det er ikke kun tilfældet i Washington, det er tilfældet generelt, skulle jeg så sige. Så er de mennesker, som øh, repræsenterer dem i, øh, i kongressregivet, både som senatorer og som medlemmer af repræsentanternes hus, det er ikke nogen, de sætter højt. Altså, øh, de folkevalgte på, på Capitol Hill har en gennemsnitlig befolkningsopbakning, det amerikanerne kalder approval ratings, på omkring 10%. Det er helt vildt. 10%, Thomas. Det er altså sådan, så, at... Øh, Dermed kun hver tiende af dem, som, øh, som vi to ville møde, hvis vi gik en tur på, på en amerikansk gade, øh, ville synes, at, øh, at den øh, institution, som egentlig er den federale lovgivende forsamling, øh, af medlemmerne der rent faktisk kan være deres, deres indsats bekendt. Jeg vil så sige to ting. Den ene, det er, at jeg har øh, dækket amerikansk politik nu i, øh, i lige over 10 år, jeg har stadig til gode at møde nogle af dem, der udgør de 10 procent, som rent faktisk synes, at de folkevalgte kan være deres indsats bekendt. Tværtimod, så plejer det nærmest at være den sikreste måde at sætte gang i en samtale, uanset om man snakker med demokrater eller republikanere, det er at spørge dem men, øh, synes du egentlig om, øh, om, hvad de laver på, på Capitol Hill. Er det, er det okay, eller hvad tænker du? Og så går folk ellers nærmest i øh, noget, der minder om det røde felt med det samme i at øh, i at skælde ud over, hvor, hvor elendigt det er. Jeg var med sammen med to medforfattere for, for godt og vel fire år siden, lavede vi en bog, der hedder Krigen på Capitol Hill, der netop prøvede at kigge på, hvordan det er kommet så vidt, og hvordan det er gået så galt. Der kan jeg huske, at blandt de mere særprægede ting, vi faldt over, øh, Søren, Agnil og jeg dengang, det var en undersøgelse, og det er lidt tilbage til det her omkring populariteten eller den manglende popularitet for, for kongresmedlemmerne, fordi øh, der var lavet en måling, som viste, at ja, de folkevalgte på Capitol Hill var helt utrolig upopulære, men undersøgelsen viste, at selv, det er ikke engang en joke det her, det lyder bare helt vanvittigt, men selv Fladlus og Nickelback og havde større opbakning i den amerikanske befolkning end kongrespolitikerne. Længere i hvert ellers. <laughs> Alles øde, øde, øde for, fuldstændig foretrukne, havde vi <laughs> Det går <laughs> noget, der smærer af sådan noget røvballerok. Men øh, det er øh, ikke det mindre tilfældet, at undersøgelsen viste, at både Fladlus og Nagleback rated bedre end, øh, end de folkevalgte på Capitol Hill. Så er den galt. Øhm, jeg vil så sige, i øvrigt i den forbindelse. Og vi altså kigger ind i det her med kun cirka 10% opbakning, og, øh, og det du selv nævnte før, også med, at det, det er godt nok heldigvis ikke så galt i Danmark og huske lov for det. Prøv at forestille dig, det vil netop apropos at det folketingsvalg, som jo så er lige om hjørnet herhjemme, øh, til at som ganske få dage fra, fra nu. Jamen, tænk dig en gang, hvis det viser sig, at øh, det kun var hvertiende af dem, som øh, her i Danmark... Øh, kan stemme med valget, som tænkte, at øh, de mennesker, som sidder inde i vores øh, folketing, rent faktisk kunne være deres indsats bekendt. Hvis bare det var, du ved, 50 procent, øh, så ville vi jo allerede der begyndt at råbe vagt i gevær og tænke, at vi havde gang i en demokratisk krise. Den har altså været i gang i mange, mange år i, øh, i USA, og der er jo ingenting, der tyder på, at det bliver bedre, fordi det eneste, der er sket i løbet af det seneste år, det er sådan set bare, at polariseringen i, øh, i begge partier er, er blevet forøget, og det vil sige, at øh, den der gyldne øh, middelvej, som, øh, som plejede at være den, man skulle, øh, skulle finde for at øh, lave kompromisser øh, på tværs af partiskæld, den er jo stort set aldrig nogensinde benyttet i, øh, i, i talenstånd. Og så kan man sige, altså vi har kigget ind i nogle gange også her i programmet det her med, Spillerkongressen, øh, som er overvejende sandsynligt, eller i hvert fald øh, er et af de mest sandsynlige scenarier nu her om, øh, om, om små 14 dage til midtvejs, hvad der sker det, så går Washington i stå. Og det er jo ikke noget, øh, som er grebet helt den blå luft, fordi hvis du kigger tilbage på starten af 10'erne, de kongresssamlinger, man havde fra 2011 til 13 og igen fra 2013 til 15, det er to af de mest uproduktive Kongresssamlinger i, øh, i moderne amerikanske historie. altså der var vist en enkelt kongressamling lige efter 2. verdenskrig sluttede under Harry Truman's præsidentskab, som var på niveau, men ellers er det det værste i forhold til, hvor lidt der skete i, i de fire år sammenhængende, og det var altså på et tidspunkt, hvor den økonomiske krise stadig virkelig ramte USA hårdt, hvor folk måtte gå for hus og hjem, hvor arbejdsløsheden var høj, og hvor man i det hele taget tænkte, der er rimelig mange problemer at slås med rundt om i delstaterne, kunne I ikke tænke jer, at øh, foretage jer et eller andet, der kunne smage af noget konstruktivt, sådan så nogle af de her problemer kunne blive løst. Og øh, svaret, der kom fra, øh, fra Kavetog, det var nej. Det har vi faktisk ikke tænkt os. Tvært imod har vi tænkt os at øh, gøre, hvad vi kan for at ligne en børnehave, kaste lidt, lidt sten og lidt mudder, og hvad vi ellers kan få fat i efter hinanden. Og så ellers bare ikke foretage os noget, bare obstruere hinanden. Og så er det, at folk bliver, for at sige det mildt, rasende. <tryk> og samtidig også, at folk begynder at kigge på dem og sige, at så er nækket bag og fladelus nærmest Ja, okay. Hvorfor tror du, det er sådan, Anders? Altså, altså der er jo nogle ting, der, der trods alt kører for USA. Altså, en kæmpe økonomi, der er de... Um, altså der er jo enorm beundring for USA på mange punkter i stort set alle andre lande uden for USA, hvor, hvorfor er det de er så sure på deres egen politikere, hvor, hvor er det det kører der spor? De laver ikke noget øh, altså det, det er jo lidt det der det, det plejer, altså hele måden USA's føderale system er struktureret omkring, det er jo det her med at de der forskellige instanser præsidentmagten kongressapparatet øh, osv. De ting her, de skal jo ligesom arbejde sammen. Det er som tandhjul. Og hvis der er et af dem, der synes, at vi ikke vil køre nogen vej, så går det i stå. Og det er det, der er sket. <coughs> og det er sket for alvor her i løbet af de sidste ja, 10-12-14 år, har vi for alvor set. Det er især de sidste 10-12 år. Der er det virkelig øh, gået fra slemt til endnu værre. Fordi det plejede ikke at være sådan her. Det plejede at være sådan, så selvom der var politisk uenighed, så forstod man godt, at det jo ikke duede, at Washington kun var nogenlunde funktionelt, hvis det var det samme parti, der både havde nøglerne til det hvide hus og flertallet i begge kongresskammerne. Det bliver jo nødt til at være sådan, som man ligesom som partier indstiller sig på. Der vil oftest være sådan så, at det ene parti har øh, begge kongresskammerne, men det andet parti har præsidentmagten, eller det ene parti har præsidentmagten og det ene kammer, mens det andet parti så har det andet. Og der har jo været masser af eksempler på at man så trods uenigheder godt kunne finde ud af tidligere at, øh, at samarbejde. Altså jeg, jeg var nu her for, ja det vil være en, ikke så længe siden jo som sagt, jeg var i en tur i Washington her og øh, snakkede med en af mine gamle øh, kollegaer og gode venner, som øh, er chef for, for det medie, der hedder Real Club Politics, som vi jo arbejder meget sammen med på kongressen og også, Carl Cannon. Og Karl, han, øh, han er jo øh, sådan en rigtig reagan aficionado. Han har skrevet bøger om Reagan, og hans far, Lou Cannon, har skrevet det her fantastiske to -binds værk om, om Reagan. Og vi kommer til at sidde og snakke, Karl og jeg, om det her med, at man nogle gange glemmer, at selv under en, en stor øh, øh, revolutionær helt, som han jo stadigvæk virkelig er for mange revolutionære Ronald Reagan, det glæder man lidt af. I langt de fleste af de år, han var præsident, der havde han... Øh, en demokrat siddende som formand for repræsentanternes hus, ham der Og øh, til trods for, at de virkelig så forskelligt på mange ting, så øh, forstod de dog alligevel, at når nu det her var sådan, vælgerne havde blandet kortene i Washington, så måtte de jo prøve at finde nogle, øh, nogle løsninger sammen. Og som Karl han fortalte mig en anekdote, som jeg virkelig kan huske, øh, altså jeg havde godt hørt den før, men jeg kom til at tænke over det meget nu her, også inden vi optog dagens program her at han sagde til mig, han havde hørt en historie engang om, at Tibor O'Neill havde været på besøg nede hos Reagan i det hvide hus. Og på vej tilbage op til Capitol, Hill, havde han siddet i bilen sammen med, øh, med sin stabschef, og øh, så havde han siddet øh, og smilet lidt til Tipper O'Neill, mens han rystede lidt på hovedet, og så havde stabschefen sagt til ham, hvad, hvad, er det, der er, hvad, hvad smiler du af, hvad er sjovt? Og så øh, siger han så, ja, nu har, nu har han skulle fået mig til at kunne lide ham igen. Uh, det, det tror jeg ikke uh, der er nogen far for at uh, sket uh, i de år for eksempel hvor at uh, Nancy Pelosi uh, kom på besøg hos Donald Trump jeg tror aldrig hun har siddet i vognen på vej tilbage til The og Saksen til sin stabschef. ej nu kan jeg altså godt lide ham igen det er der ikke umiddelbart lige noget der taler for men det er sådan set mere som også for at illustrere der var en gang hvor man godt kunne finde ud af at, uh, at samarbejde og nu uh, nu er det det stik modsatte der sker nu bekriger man bare hinanden Ja, man kan måske sige, at, det ikke, at der er ikke er udsigt til, at det begynder at, at bløde op på det her punkt. Altså, der er jo ret stor sandsynlighed for, at vi ser et, uh, en kongres, der splitter. Ja, uh, ja. Men um, kan man så tale om, at der findes et punkt, hvor det her, hvor det begyndte at gå galt mellem republikanerne og demokraterne, eller har det bare været en glidende overgang, eller hvordan ser du det? Jeg vil sige, jeg synes, det, det begyndte... Altså de, de begyndte virkelig at virkelig ryge i flæsket på hinanden tilbage i løbet af 90'erne. Altså, øh, der er der i hvert fald nogle af de sådan, første tegn på, øh, på, at de begynder at, øh, at gå lidt hårdere til værks end ellers. Æh, Bill Clintons præsidentskab var, var et, der var forbundet med mange store fejder, og det endte jo også med, at, øh, at han blev stillet for en rigsret øh, for bare den anden gang, på det tidspunkt i de, de hele den amerikanske politiske historie. Um, man kan sige Newt Gingrich ham der på det tidspunkt var den republikanske stærke mand i, i repræsentanternes hus lanceret ved midtvejsvalget i 94'erne det Contract with America og så gør der ellers bare republikanske kongresspolitik øh, ud over det hele sådan så Clinton han, på et tidspunkt helt fuldt alvor blev spurgt, om han overhovedet var relevant i amerikansk politik, lige pludselig, hvor han måtte stå meget mærkeligt som verdens mægtigeste mand at sige, øh, ja, jeg synes stadig, jeg er relevant. Mm. Øh, det, det, det viser meget godt, hvor, hvad der var ved at ske. Men jeg vil så sige, at jeg synes, jeg synes, det, det accelererede negativt øh, lige i kølvandet på, at Obama han vandt præsidentvalget tilbage i 2008. Fordi vi ved i hvert fald, at republikanerne meget hurtigt, lavede analysen, der hed at de mente absolut ikke at øh, Obama han behøvede øh, at blive genvalgt de mente at øh, han var en mand de ved den rette øh, angrebskampagne mod ham godt kunne besejre, øh, når han ville søge sit genvalg i, i 2012 og en af måderne de ville gøre det på det var ved at obstruere alt hvad manden kom med øh, om det så bare var at, øh, at han eller partifælder forslå et vindue åbnet, så ville man sige nej, bare fordi det kom fra demokraternes side. Og i de første to år øh, af Obamas præsidentskab, der var det ikke noget, der på den måde bremsede lovgivningsprocessen, fordi demokraterne havde et, et klart flertal, både i senatet og i repræsentanternes hus, hvilket blandt andet var der, hvor de lavede den store sundhedsreform, som stadigvæk i dag er kendt som Obamacare. men den er altså også lavet uden nogen som helst form for republikansk deltagelse, selvom det er nok den største indrigspolitiske reform, siden Johnson lavede borgerrettighederne tilbage i, i 60'erne. Da så midtvejsvalget i 2010 kom, og Tea Party-bevægelsen for alvor stemplet ind, der splitter kongressen på den forsoning, at repræsentanternes hus gik fra at være demokratiske til republikanske hænder, og så går det i stå. Så er det det der, som vi snakkede om før, at de efterfølgende kongresssamlinger der er fra 11 til 13 og igen fra 13 til 15, der sker stort set ingenting. Mm. Altså, der sker stort set ingenting, og det er på et tidspunkt, hvor der var rigeligt med ting, de kunne have foretaget sig. Og øh, så kan man så sige, da så øh, vi kigger ind i... Øh, i de sidste par år der med Obamas præsidentskab, der, der går det i stå af en anden grund også, fordi der nærmere præsidentvalget sig, så der gør man heller ikke rigtig noget. Så flipper det jo på den måde, at republikanerne jo havde et, et flertal i begge kongreskammerne i Obamas sidste to år som præsident, og det fastholdt man ved, ved præsidentvalget i, i 2016, hvor man også havde valgt til huset og en tredjedel af senatet. Der fastholdt man fra republikanernes side, at man kunne bevare et flertal i begge kammerne, og så desuden vandt man så præsidentvalget. Det betød så dermed, at man kunne jamen, gøre det modsatte. Altså, det vil sige, at man kunne køre ren revokansk politik uden demokratisk deltagelse. Og der var ikke demokratisk deltagelse. Altså, det var lidt, vi så det som i starten af Obama-perioden, så var det samme her. og sagde, nej, det der det skal vi ikke have noget med at gøre. Og der så kongressen, den splittede. I, øh, i 2018 ved midtvejsvalget, jamen så sandede det til en gang til. Så det er blevet sådan, at hvis et parti har flertallet hele vejen rundt, så kører de deres egen dagsorden uden de andre. Og tilsvarende, at hvis kongressen splitter, så går det hele i stolen. Jeg kunne godt tænke mig at bringe et eksempel frem fra øh, min egen hverdag på en måde. Altså det er det ikke rigtigt, men det, det er en af mine venner fra gymnasietiden, som øh, bor i det sydlige Kalifornien nu, øh, hvor han ejer virksomheder og har familie. Men jeg har stadig kontakt med ham og har også været over at ham. Uh, han bor lige i syd for Los Angeles. Og han, i lang tid, der talte han simpelthen ikke med sin far, som er inden Trump-fan. Uh, og min ven, han uh, er, uh, og især var stor fortaler for Bernie Sanders op til valget i 2020. Men de talte simpelthen ikke sammen i, mm. i rigtig, rigtig lang tid, fordi de ligesom støttede hver deres parti, også hver deres fløj i hver deres parti, men det, er jo, altså det ved jeg sgu ikke, om jeg har hørt om herhjemme i Danmark. Er det, er det noget, du også oplever, når du taler med folk, du kender over i USA, øh, eller hører om sådan, øh, den her form for splittelse i familier, øh, på grund af, hvad man stemmer? Ja, ja, i høj grad. Øh, og det er jo igen noget, der sådan ligesom også viser, hvor langt ned igennem samfundsgillederne også, at øh, polariseringen, som så også fører til den her dysfunktionalitet øh, i Washington, hvordan den så også kommer helt ned øh, til, til de enkelte familier. Jeg vil så sige en anden ting, som viser så meget tydeligt. Jeg kan huske for år tilbage, da jeg boede i, i Washington, der, var det, der blev nærmest nogle gange reglen, <laughs> det var helt vildt, når man tænker på, det var i Washington, der blev reglen nogle gange, når man var til sociale sammenkomster, middagsselskaber, eller hvad det nu kunne være, at som simpelthen var, at vi taler ikke om politik. Fordi øh, folk blev simpelthen så sure, eller kom i så dårlig humør, eller bølgerne gik så højt. Så hvis man, øh, hvis man bare gerne ville have en, en hyggelig aften, hvor man sad og så en fodboldkamp, eller hvad det nu var, man, øh, man gjorde, jamen, øh, så var aftalen ligesom på starten. Så lad vi være med at snakke om, øh, snakke om politik. Men, men jeg vil så sige i øvrigt, apropos hvad jeg også øh, synes, jeg har set i de senere år derovre, Altså, det er også en... Altså den, den forråelse, der er af, af tonen, bliver også ved med hele tiden at ligge oveni, at øh, de ikke kan mødes. Altså, det bliver meget, meget øh, aggressivt, den måde, de angriber hinanden. Og den grundlæggende problemstilling, ikke bare kun vil angå så videre men i det hele taget, det er jo, at de holdt op, altså amerikanerne er holdt op med at tænke på hinanden som landsmænd. De tænker på hinanden som modstandere, øh, som følger den her politiske polarisering. Så er det jo det her med, hvis man er demokrat, så er man sikker på, at republikanerne er noget, som øh, fanden har skabt, og noget, som vil USA det ondt, og republikanerne omvendt er jo fuldstændig overbeviste om, at demokraterne, hvis bare de får lov, vil ødelægge USA, som man kender det. Og øh, ingen af delene er sådan set rigtigt, men det er det, man ligesom har bestemt sig øh, for nu, at det er det, der er udgangspunktet. Det er farligt. Det er, virkelig, det er noget af det mest bekymrende synes jeg, der er sådan, i forhold til, til måden, det kører derovre lige nu. Man kan så sige, der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver bedre. Det er jo det, der også er det, det, det lidt sørgelige budskab her i, i dagens udgave af kampen om Amerika. Der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver bedre. Altså, tværtimod, så kan man sige, den negative selvforstærkende effekt, den, den fortsætter samtidig med, at vi ser, at altså, der er også mange ting, der ligger oveni. Altså, prøv at tænke tilbage. Tilbage til starten af 2013. Der kom der en serie, som på det tidspunkt tog hele verden med stormen. House of Cards. Og at tænke tilbage på, hvad første sæson af House of Cards handlede om. Dengang, da det stadig var en god serie inden, altså, altså nu bare kalde spadens bade. Max efter tredje sæson burde de have lukket serien, og så endte det med at blive noget hvad lort. Øh, men de første sæsoner var gode. Ikke mindst var sæson 1 spændende, fordi, prøv at huske tilbage, Kevin Spacey's Frank Underwood-karakter, Jamen, hvad var det nu, han, øh, han var for en type? Han var whip i, øh, i repræsentanternes hus. Den der stemmeindpiskeren, som sørgede for, at partifælderne gik i led. Og måden Spacey, han fremstillede hvor det var som den her benhårde, kyniske, gennemført, usympatiske øh, type, som udelukkende var der for egen vinding og intet andet, og øh, melede sin egen kagen, og han kunne slippe afsted med det, og egentlig hele tiden bare jagtede sit næste magtfix og det skulle helst være større end det forrige. Det kommer ikke ud af det blå, det her. Det kommer ikke ud af det blå. Det kommer altså, fordi det er sådan, folk har en idé om, det er nok sådan, det er. Altså, jeg kan huske, jeg har for nogle år tilbage interviewet, den ene af de to hovedforfattere på de første fire sæsoner af House of Cards, en fyr, der Jay Carson, som, som skrev de første fire sæsoner sammen med Bo Willemann. Og jeg kan huske, han sagde, jamen, det er klart, det er jo noget af det, der også giver den serie den, øh, den flyvehøjde, den fik. Det var jo, at de ramte ind i noget, som folk synes, de kunne genkende. Altså, The West Wing, hvis den havde spillet i dag, så ville folk jo kigge på den og tænke, øh, jamen, fiktion, ja, det er jo nærmest en illusion øh, at forestille sig, at øh, et så velfungerende øh, samarbejder og et så utroligt stærkt øh, præsidentskab, som Bartlett jo er i serien, og hvordan det ender øh, altid med, at man gør det rigtige og ja, fornuftige og, beslutninger hele tiden. Hele tiden, ikke? Og anstændighed <laughs> og ordentlighed og bla bla bla, ikke? Ja. Øh, det er der, jo, altså, der, der vil man jo glo på det der tænke, hvad i alverden er det dog, der foregår? Altså, jeg så apropos, at jeg var i Washington, der meget venligt viste i flyveren på vej hjem, de første fem episoder af første sæson af West Wing, og så sad jeg jo som den midaldrende mand, jeg er ved at være blød og bare tænkt ej, det, det er stadig en fantastisk serie, det er stadig min yndlingsserie, men det er altså også bare, man tænker, hold dig op, hvor er der lang vej øh, væk fra, hvordan tingene er nu. Og der må man sige, der flugter House of Cards jo ind i den perception, folk har, øh, og ja. allerede havde på det tidspunkt. Og så bliver det igen sådan negativt selvforstærkende, fordi Udstornikøb også i en stor populær kulturel prisme, kommer øh, med, øh, med serier, der fremstiller Washington som øh, et sted, hvor et, øh, mørket aldrig har haft det bedre jamen, øh, så bliver det igen, øh, at man tænker, ja, det er helt sikkert sådan, der. Når vi taler øh, den her ekstremt hårde tone og det beskidte spil og sådan noget, så tænker jeg, må jeg først og fremmest til at tænke på præsidentvalgkampen i 2016, vil jeg sige. Mm -hmm. Æm, er det stillet af siden dengang? Nej. Nej? Nej, det synes, nej, det synes jeg nok ikke. Jeg synes næsten, at det, det er næsten blevet endnu værre det troede man jo ikke det kunne jeg troede i hvert fald ikke jeg, jeg håbede det heller ikke jeg synes godt nok jeg husker at jeg dækkede 16 valgkamp der var flere gange hvor jeg tænkte at jeg synes det var, altså, det var nye lavpunkter vi nåede både i forhold til til debattone og i forhold til hvordan der forledes altså, alene bare det der med at man stod og råbte på det republikanske partikonvent altså det lock her råbte altså Hillary Clinton den demokratiske kandidat skulle smides i spjældet, og i øvrigt, det Donald Trump, der i en af tv-debatterne mod Hillary Clinton, da hun fik sagt, at det var, det var da en god ting, at en mand med Trumps temperament ikke havde præsidentansvaret, hvorefter han så hans hende og sagde, jeg for så vil du være i fængsel nu. Altså, ja. det, det er sådan noget, hvor man tænker, oh Og jeg kan huske, altså lige efter han sagde det der, because you'd be in jail, ikke ret længe efter, var jeg tætter hans vælgermøde ude i Virginia, og der så jeg, Øh, folk rændte rundt med hættetrøjer på, hvor der så på ryggen stod, because you'd be in jail. Hvis du gik ind i på kampagnebutikker, så købte t-shirts, hvor der stod Lock her up. Altså, det, det er, for nu at sige det mildt, det er, det er sgu ikke så godt. Øh, Endvidere videre, så vil jeg sige, tonen har jo hele tiden øh, bare fortsat ned ad den her sliske, øh, både under Trump-præsidentskabet og efterfølgende. Og de taler helt utroligt grimt om hinanden. Og, øh, og den måde, de sviner hinanden til, og den måde, de angriber hinanden, det er jo ikke noget, der får folk til at kigge på politik og tænke, oh, det er også meget fornuftigt, det der foregår. Tværtimod, så er det jo nærmest sådan noget, så folk tænker, de kan slet ikke holde det ud. Øhm, og det er, det er jo klart, det er jo heller ikke godt. Øh, for nu at sige det mildt. Altså, det, det er tværtimod meget, meget skidt. Så nej, jeg synes ikke, det er blevet bedre. Jeg synes ikke, det er gået over. Jeg synes tværtimod, at det er gået fra ondt til endnu værre, og øh, Ja, den, den rigtig nedslående øh, tanke, det er, at jeg tror faktisk, det bliver endnu værre nu Altså, den valgkamp, som venter, når midtvejsvalget lige om lidt er slut, og vi så skal til at tage hold på præsidentvalgkampen. Hold da op. Altså, øh, det bliver godt nok ikke for børn, for nu at sige det, som det er. Altså, det bliver tværtimod noget, hvor at, øh, man dagligt kommer til at kigge ned mod sine tær og tænke, om de nogensinde retter sig ud igen, ikke? Øh, altså, det... Øh, jeg, jeg synes ellers, jeg, jeg nogle gange i under at tænke rimelig, øh, rimelig kreativt, men jeg, jeg har egentlig heller ikke lyst til at have fantasi til at forestille mig, hvor voldsomt det bliver. Men jeg vil sige, at jeg forbereder mig der på, at øh, det bliver endnu værre, end, end vi allerede har set. Og det synes jeg i sig selv er, er slemt nok. Jeg vil så sige en ting, Thomas, som måske også øh, tror jeg, vi skal være opmærksom på igen. Det er jo det her med den bashing, der også er af det politiske system af politikerne selv. Altså, øh, prøv at lægge mig til, at et grund til, eller en af grundene til, at Trump overhovedet kunne komme frem i 16. jamen, det var, at han stillede op og sagde til vælgerne, hey, det er jeg er ikke politiker, derfor skal I gøre mig som præsident, for jeg er ikke en del af det system, som svigtet er. Det havde en fantastisk appel hos, øh, hos mange, der ting. Altså, Jeg kan da huske, når jeg talte med folk under 16-valgkampen, og de sagde sådan, ja, men de ville ikke have Hillary Clinton. For der var de sikre på, at de blev svægtet for humor politiker Trump var et wildcard, som de sagde. Det kunne gå lidt i alle mulige retninger, men det andet, hvis de med sikkerhed ville gå galt. Ja, det var, det er stadig noget af det mest fascinerende ved valget af Donald Trump, synes jeg, det her med, at han fik frameet sig selv som den lille mands øh, <coughs> vogter eller sådan, ja, den lille mands stemme. Det må man sige. Øhm, her til sidst, Anders, øh, er der så, altså det lyder jo meget negativt det hele, må man bare sige, er der en vej ud af den her situation? Måske især for politikerne? Med far, for jeg kommer til at lyde som en eller anden moralens vogter, som med den løftede pegefinger siger, kan I så opføre, at hun begynder at enes, så er det jo det, der skal til. Altså, den eneste måde, man kommer ud af det her, den her meget meget negative spiral, det er jo ved at begynde at samarbejde, begynde at anerkende politik som værende kompromis kunst. Der skal også komme et ønske. Altså, der skal komme et eller andet ønske om en modreaktion i den amerikanske befolkning. Fordi det er jo den eneste måde. Altså, lige nu er der ikke nogen, der tør holde op. Altså, på den måde forstået. Den sikreste måde lige nu at øh, få afsluttet din politiske karriere, uanset om du er demokrat eller republikaner, det er, hvis du rækker hånden op og siger Undskyld, jeg har en idé. Skulle vi ikke prøve at lave noget sammen med de andre? Altså, så kan du hurtigt skrive hjem efter din søster sommerløn, og så derfor øh, tænke, at det var så den politiske karriere, fordi så bliver man væltet internt. Det skal jo holde op. Og så skal man altså... Øh, man skal nok også i en eller anden skala tilbage til at vise vælgerne, at man rent faktisk udretter noget, man holder de valgløfter, man giver. Man er der ikke bare for sin egen skyld, det gør at man også er der for sin egen skyld. Jeg tror ikke, vi skal gøre os nogle illusioner med dem, der var der før i tiden, ikke også var der for deres egen ambition skyld. Men det dur ikke, sådan som det er nu. Der, der kører det simpelthen fuldstændig, i, altså, altså fuldstændig skævt hver eneste dag nærmest det bliver nødt til at være anderledes. Og så, øh, så kan man sige, en del af vejen, måske også, øh, på den både kortere og længere bane, det er måske også bare noget så simpelt som at... Altså, det kommer til at lyde som dengang, man havde små børn, men man skal huske at tale ordentligt. Altså, øh, ord betyder noget, og øh, det betyder også noget. Altså, hvis man hele tiden... Det er jo det, de gør øh, i øjeblikket, og har gjort også i de sidste 5-6-7 år derovre. Hvis man hele tiden tester løs på Washington og hele tiden i den her anti-establishment-bølge, så bare hele tiden siger, det er også, vi har noget galt med Washington, og Washington er skyld i alt dårligt osv. Jamen altså, så er det jo ikke noget, der er med gavner sagen. Og øh, det skal man måske også rimelig hurtigt til at holde op med, fordi den skade, som, øh, som det føderale amerikanske politiske øh, systems image efterhånden har lidt gennem mange år, det tager lang tid at udbedre, udbrede, men det er, øhm... altså, lige nu så, så bliver det værre for hver dag, der går. Så det, altså, måden, det kan komme den anden vej, det er noget så enkelt som, rød op med os begynd at samarbejde, lad være med at tisk på Washington, tale pænt, også om din modstander, øh, fordi øh, den anden vej, det er i hvert fald, øh, så er man sikker på at blive med at være øh, mere upopulær end både Fladlus og Nickelback også øh, i de kommende år. Og med de ord, altså flade, lus og nickelback, øh, lukker vi ned for kampen for Amerika i dag. Vi bliver så glade, når I går ind og stikker os en god anmeldelse på Spotify, Podbean eller end I nu hører kampen af Amerika. Chefredaktør Anders Avner og jeg, Thomas Jorsal, takker I for i dag på genhør næste uge.